İnşallah bugün götürəcəyimiz mövzu Ən mühüm mövzulardan biridir e, Uşaqların haqları Həyətən evlat Yəni Allah-u Teala'nın Bəndələrinə Verdiyi Böyük bir nəmət Bu evlat nəməti Həqiqi nəmət o vaxt olar ki Əgər valideynlər Onların haqlarının yerini yetirərsə Və onları Lazımınca Layıqınca tərbiə edərsə Artıq Quranda və sünnədə, Peyğambəristan sünnəsində uşaqların tərbiyyəsi üçün, uşaqların tərbiyyəsini barəsində ideal yolu göstərmişdir, beyan etmişdir. Uşaqlar, evladlar Allah tərəfindən olan bir neməkdir. Və bu neməkdir ki, o ucları, əlləri Allaha yalvarışla qaldırmışdır. Ki, onun sahiblərinə Allah-u Teala nimət etsin. Allah-u Teala Peyğəmbərləri barəsində buyurur ki, رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّتًا طَيِّيبًا إِنَّكَ سَمِعُ الدُوَى Ey Rabbim, mənə öz tərəfindən paç, təmiz, yaxşı bir evladdir. Həqiqətən sən duaları qavul edənsən, eşidənsən. Və həmçin Allah-u Teala Yaxşı bəndələri barəsində vurur ki, Furtan surasının 74-cü ayəsində vəlləzîna yəqûlûna rabbena hablnâ yəni ibâdu rəhman Allahın Rəhmanın qulları dua etdikdə deyərlər ki, ey Rəbbimiz hablnâ min azvâcinâ və zürriyyâtinâ qurratə a'yun və c'alnâ lil-muttaqîna Ey Rəbbimiz, sən bizə övgələrimizdən və zürriyyətimizdən bizi sevindirəcək Yeməkləri. Yəni, onları elə et bizi sevindir, sən itaat etməklə və bizi mühtəqilər üçün imam et. Bu zürriyyətlə, evlad zürriyyəti ilə gözlər sevinir, nəfislər poşal olur. Yəni, qədərə rahatlıq gətirir, əgər onlar yaxşı olarsa və həmçində valideynlər onların tərbiyəsi ilə maraslanarsa, onların haqlarını kamil suretdə yerin yetirərsə. Uşaqların haqları alimlər iki yörbörüz. Qulların birincisi, övlad olmazdan əvvəl övladın haqqı var. İkincisi isə övlad olduqdan sonra, doğduqdan sonra onun da haqqları vardır. Yəni, Allah hala övlad olmazdan əvvəl valideynləri məsuliyyətlə yükləmişdir. Həmçində övlad olandan sonra onları da yəni, tərbiyyə etmək, onları haqqlarını yerinə etmək məsuliyyətlə yükləmişdir. Evlad olmazdan əvvəl valideynlərin yüksək, e, yükləndiyi məsuliyyət odur ki, yəni ataya yaxud da hər bir anaya vacibdir ki, seçimlərini yaxşı, yaxşı etsinlər. Yəni, ata e, öz evladı üçün salih, evladının haqqını qoruyacaq ana seçməlidir. Ona görə alimlər ki, uşaqların valideyn üzərində, ata üzərində olan haqlarındandır ki, uşaq üçün, evlad üçün yaxşı ana seçsin. Əmindir ana ki, onları qorusun, uşaqları zayıf etməsin. Və həmçinin də uşaqların ana üzərində olan haqlarındandır ki, anada yaxşı ata seçsin. Hansı ki, uşaqları qoruyur, öz züriyyətinin haqlarını yerini yetirir. Və buradən bilindir ki, iki tərəfli seçmek, yani bu, uşakların haklarındandır. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, تنقه المرعط لأربع ادينها و جمالها و مالها و حسبها فضفر بذات الدين Yani qadın dört şeye göre evlenilir. Dinle göre, güzelliğine göre, malına göre ve şerefinəin yani esnəcəbetine göre sen din kakibdir etsin. <gülüyor> Əsasən yəni, də sayını seç ki, sənin zürriyyətini qorusun. Yəni onlar ixtar islah isla etsin və onları yaxşı tərbiyələndirsin. Həmçinin də qadın e, salih ər, salih zövq seçməlidir ki, yəni dininə razı qalsın, onun əmanətindən, onun əxlaqından, əxlağından razı qaldığı bir, yəni kişini seçməlidir. Əgər də kişi bu seçimdə pislik edərsə, yəni yaxşı seçməsə Yalnız bu ötəri paya baxarsa, dünyavi məqsədlərə baxarsa, yəni tək gözəlliyə və mal dövlətə baxaraq, uşaqların haqlarını unudarsa, Allah zələ ona hesaba çıxacaqdır. Hətta bəzi alimlər buyurmuşdur ki, əgər yəni ərz zövcəsini seçdiyi zaman bilərsə ki, bu zövcə, bu qadın cüriyyətinə baxmayacaqdır. Yəni özü öləndən sonra, özündən sonra küriyyətə baxmayacaqdır. Bir sonra uşaqlara nə kimi pisliklər edilərsə, onların günahını kişiyə, kişi daşır. Həmçində qadın. Əgər bir e, kişi seçməkdə düzgün yoxusmazsa və bilərsə ki, bu kişi, bu əl e, uşaqların haqqlarını qorumayacaq. Səhlənkarlıq edəcək və onları zay edəcək. Və həmçində ondan sonra olan əziyyətdir, pislikdir, bu günahları qadın daşır. Ona görə valideynlərin üzərində haqdır ki, ixtiyarlarının seçimlərini yaxşı seçsinlər. Seçdiklərinin yaxşı mümbit diyərdən seçsinlər. Ona görə Peygamber s.ə.vəmdir ki, insanlar müxtəlif mədənlərdəndir. Yəni, yaxşı mədəndən olan var. Ona görə ki, mədəni əsası yaxşı olarsa, deməli, onun qolları da, budaqları da yaxşı olar. Çünki yaxşı, yaxşı əsadların <coughs> budaqları da, qolları da təmiz olur. Allah xalə 34-cü ayda ki, Ərriyyətən <gülüyor> ba'duha min ba'd. Yəni, onlar peyğəmbərlər bu olunur. bu ayda deyilir ki, onlar ə, biri digərindən tölənən bir nəsildir. Yəni, onlar təlifdir ki, onlar biri digərindən tölənir. Əgər deyil, mədəni əsli, yaxşı evdən, din olan evdən, Yəni, yaxşılığı ilə, düzgünlüyü ilə tanınmış bir evdən olarsan, olarsa bu nə gözəl mədəndir, nə gözəl bir yerdir. Artıq o əmin olar və uşaqları qoruyar və həmçində zürriyyəti qoruyar. Və həmçində kişi, kişinin mədəni, o, əsli yaxşı olarsa, həmçində kişi öz əlladlarını qoruyar. Yəni, bu o demək deyildir ki, qadın, yəni səhlənkar bir kişi ilə imtihana çəkilərsə, yəni... Ümidini üzməlidir Xeyr, yəni ümidini üzməməlidir Ona vacib olan odur ki, çalışmalıdır Allahdan yardım istəməlidir Zürriyyətinin islahı üçün, uşaqlarının islahı üçün Çünki Allah-u Teala deyir ki Lüxri cülhəyə minəl Allah-u Teala, yəni ölüdən də dirini çıxardır Allah-u Teala ölüdən də dirini çıxardır Yəni, ola bilsin deyir ki, ər salih olmaya bilər Lakin Allah-u Teala ondan O salih olmayan ərdən də salih zürriyyət çıxardır Bəzəndir ki, əl, salih də ola bilər, amma Allah xalə ondan salih olmayan, yəni talih olan bir dürlüyə çıxartır. Görsən ki, Allah xalə, Abu Cəhildən, hansı kafirlərin böyüyü idi, ondan ikriməni çıxartdı. İkrimə də ən xeyli sahabələrdən idi və müsəlman başçılarından, döyüş başçılarından idi və onun da qəhrəmanlıqları çox olmuşdur. Və həmçin Allah xalə, iridən də önünü çıxardı. Necə ki Nuh aleyhissalamın oğlusu iman gətirmədi. Yəni buradan kəst olmaqdır ki, yəni çox vaxt, əgər, yəni əsl bu mədən yaxşı olarsa, yəni, onun züriyyəti də yaxşı olur. Əlbəttə insan, er qadın, e, yəni qadın er, yəni əri, yaxşı qadını seçməlidir. Yəni, bu da deyir ki, e, uşağın valideynlər üzərində olan haqqlarımla Və yaxşı e, dövkə seçdikdən sonra Bu seçinə qədərdir. Seçdikdən sonra e, Həmçinin uşağın, evladın Haklarındandır ki, e, yaxınlıq etdiyi zaman Bismillah deyər, Allahın adını anır. Yəni, yaxınlıq zamanı Allahın adını anmaq Yəni, uşağın Allah ta tərəfindən Lənətlənmiş şeytanla qorunmasıdır. Buna görə alimlər buyurur ki, bu da Uşağın Evladın ata üzərində olan haqqıdır. Sonra Allah-u Teala bunlardan, yəni zürriyyət, bunlara zürriyyət təxş edərsə, Hani yəni əl-qə-arvadın üzərində birinci düşən vacib odur ki, Allaha şüx etmələli. Əgər bir kimsə istəyirsə, Allah-u Teala onun verdiyi nimətə bərəkət versin, O Allah'ın verdiği nimete hakkıyla şükür Çünkü bereket yalnız şükürlerine artır. Eğer Allah-u Teala görürse ki, ben dersi verdiği nimete şükür edir, allah Teala onun akibetini yaxşı eder. Hem için bu dünyada, hem için de ahiretse. Ona göre birinci ataya ve anaya vacip olan, onların üzerinde düşen şey odur ki, e, uşağı gördüklere zaman, Allaha həmd etsinlər. Allaha şükr etsinlər bu nimətə görə və həmçin onlar zürriyyəti olmayan, evladları olmayan sonsuzları xatırlasınlar və Allah salədən bu evladın xeyrini istəsinlər və bu evladda olan xeyri Allahdan istəsinlər. Çünki neçə-neçə uşaqlar vardır ki valideynlərini bədbək etmişdir və neçə-neçə uşaqlar vardır ki valideynlərini xoşbar etmişdir. Ona görə Allah salədən onların xeyrini və onlarda olan xeyri istəsinlər və onların şərdindən və pis zürriyyətin şərdindən Allaha sılsınlar. Və evlad bəxş edildikdən sonra başqa da haqlar var. Bu haqları alimlər ümumi olaraq gətirmişlər. Bunlardan yəni, birinci səmçinin evladı üçün gözəl adları seçməli. Ən gözəl adları seçməli. Elə bir adlar ki, o ad sayəsində evlad kimin adını götürübsə ona oxuşamağa harəsəndirsə ona oxşasın. Buna görə alimlər deyirlər ki, khayru ma yakhṭaru əs al-asmā' al-ṣāliḥah. Ən yaxşı seçilən adlardan ən yaxşısı xali adlardır. Peyğəmbərlərin adları, alimlərin adları və fəzilətli insanların adlarıdır. Çünki belə bir belə bir adlar o adlanan insanı, yəni uşağı onları nümunə götürməyə vadar edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səyidu qarikən hədisət yürür ki Vuridəl-leylətə ibnun səmməytu alə ismi əbi İbrahim Yəni bu gecə mənim oğlum oldu, onu atam İbrahim'in adı ilə adlandırdım Yəni adını İbrahim qoydum yani Peygamber sallallahu atası, yəni yani İbrahim aleyhissalam peygamberlərin atası adlanır Deyir ki onu adı ilə adlandırdım Buna gələ deyirlər ki, yəni insan yani ad qoyduqda salih ad qoysun Və yaraşmaz ki, evladları bütün haram adlar qoysun. Hansı ki, başqasına qulluğu bildirən adlar, e, məsələn, Əlin qullu, Əli qullu, Hüseyin qullu, Həsən qulların bu kimi adlar artıq haramdır. Ona lazımdır ki, yalnız Allaha qulluğu bildirən adlar. Həmçinin valideynlər çəkinməlidir ki, uşaqlar üçün pis adlar, məzəmmət olunan adlar e, seçməsinlər. Həçinki belə bir adların seçilməsi e, valideyn tərəfindən uşağa pislikdir. Həmçinin deyirlər ki, yəni uşağın haqqlarındandır ki, gözəl adlar seçilsin. Allaha sevimli adlar, Allah sevimli adlar da, yəni təbii adlar, adla gələn adlar, Abdullah, Abdurrahman, sonra o bir adlar ki, yəni adla başlayır. Və həmçinin yəni kişilər üçün ad seçildikdə, bu incəlik fillərin adları və o qadın adlarını oxşayan bir adlar, yəni ki, kişinin yəni bu sərtliyinə zidd olan, münasib olmayan adlar çəkilməsə. Belə həmçində əksinə qadınlara da, yəni kişilə kişi adları verilməməlidir. Eee, yəni Abdullah ibn Umar rəziyallahu qızını Asiya adlandırır. Yəni ki, Abdavətə gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onun adını dəyişdirir, deyir ki, sən Asiya yox, sən Cəmilə. Ən görə çox hədislərdə gəlmişdir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, düzgün olmayan adları, bu çirkin adları dəyişdirmişdir. Çünki bu valide, uşağın validin üzərində olan haqqıdır ki, uşağa gözəl ad seçməsi. Ümumən ad seçmək ataya aidd. Ad qoymaq ataya aidd. Əgəmə vaziyyət yarandısa, ata ilə ana arasında, yəni hökm atanın Amma özel alanda razılaşırlarsa Yəni bir problem yok Yəni agar ana at seçerse, atsa da buna razılaşırsa e, Problem değil <gülüyor> Cəramber sallalləm hədiste buyurur ki Kull gulâm mərhun bi-aqiqatihi tüzbəhu anhu yevme səbiğhi ve yüsemme İlhər yani bir doğulan uşaq öz aqiqasına bağlıdır Yani aqiqa uşaqlar doğulandan sonra kesilen kurban edilir Demək, 7 günü onun adından kəsilməli və ona ad qoyulmalıdır. E, yəni, burada yəni bağlıdır deyəndə, necə ki, burada zaloq kimi gedir. Və həmçində Xattab r. deyir ki, e, bu barədə çox tanışırlar. Əm, ən yaxşısı, Əhməd bin Həmbə r. dediyidir ki, yəni bu şəfaat barəsindədir. Əgər bir insan evladına e, qurban kəsmədən, bu axıza kəsmədən uşaq ölərsə, Ə, onu atası barəsində də şəfaflıq etməsi. Ona görə də həmişə müstəhabdır ki, 7-ci günü ad qoyulsun. Bə həmişə də 1-ci gün, 2-ci, 3-cü gündə qoyula bilər. Dəlikən müxaligə nədir? Kəcan hadisə ki, məbəsəsən görürük ki, "Uldəlikni, əl-layla ibnu sammaytu ala ismi abi ibrahim." Bucca mənim oğlum oldu, onu atanın adı ilə adlandırdım, İbrahim adlandırdım. Yani, bu da bu da bildirir ki, 1-ci gündə ola, amma daha müstəhab olan, yəni adın qoyulması neçə 7-ci gündür. Ümumiyyət, bu azlar barəsində mühüm əsaslar vardır. E, birinci, azların mühümliyi və onun e, uşağa, valideynlərinə və ümumiyyətə olan təsiri. Yəni, bu ələbdində isim bir ad deyirik ona. O, vasım sözündən alınıq. Bu, əlamət deməkdir. Hatta görsən, vasəmə, yəni damıqaladır. Yəni, əlamətdir ki, o əlamətlə məsələn, heyvan tanınır. Deməli, isim vasım sözündən götürür. Vasım da nə deməkdir Çünki bu adla artı o insan tanınır, onu əlamət edir. Və əmçində bəziləri deyir ki, sumu, yüksətlik sözündən götürülür. Yəni, inşallah problem yoxdur. Yəni, bu iki mənalarında əhatə edir. Artıq ad, yəni uca, əlamət deməkdir. Yəni, uca, əlamət. Cəmi də isə əsmə ələ bilində, əsmə, əsəmi və əsəmi. Buna ilə alinə deyir ki, ad qoymaq vacibdir. İstək işlər olsun, istək qadınlar. Əgər deyir ki, ata yəni buna zid çıxarsa, yəni şəri düzgün adlar qoymaq, buna zid çıxıb yəni, e, şəriyyətin yol qoymədiyi adlara yönələrsə, artıq ziddiyyətə yol denmişdir. Yəni, çünki ad elə bir şeydir ki, yəni bunun üçün dünyada xarclənsə, yəni ad elək düzgün adlar dəyişdirilməyək. Çünki burada bir qistə gətirir. E, Cahizdir ki, bizim yanlısda bir qarolçu var idi, onun adı Əbu Xüzeymək idi. Mənim bir gökşifimə gəldi ki, bu insan kafirdir. Abu Hüzeymə isə bu Müsləman adıdır. nəyə yerə götürüb? Adı bu adı. Və sonra e, dedim ki, mənə xəbər verir, sənin vatanın adı Hüzeyməm olub. Deyir ki, yox. Və babanın, əminin e, və dayının adı, deyir ki, yox. Sonra dedim ki, sənin oğlun, Hüzeymə adında oğlun olubmı? Deyir ki, yox. Sonra ona soruşdum ki, sənin Hüzeymə adında müəllən qulun olubmı? Deyir ki, yox. Sonra soruşdum ki, sənin kəndində Xüzeymi adında bir salih kimsə olubmu? Yaxşı insan, deyir ki, yox. Sonra soruşdum ki, nəyə görə sən kafir olduğum halda bu adla adlanırsan, özün də kəsibsan, qarılıçısan, dedik ki, belə istədim. Sonra soruşdum ki, nəyə görə sən belə istədin? Yəni, o boyda küniyələrinin içərisindən, deyir ki, bilmirəm. Sonra dedim ki, onda yəni, bu saat saatdən onun saat adını başqa hər hansı bir adı hissə götür. Deyir ki, ləvvallah. Andolsun, dünyanın verisə müaqqəyək Ona görə, ey müsəlman, yəni, isim adlananın ünvanıdır. Kimə ad boyulursa, isim, ad onun ünvanıdır. Deyəcək ki, kitabın, kitab ünvanı ilə tanındığı kimi, həmçində uşaq, illər adı ilə tanınır. Və bu da onun ad, həni yani insanın ehtiqadını bildirir. Hərtək, üstəlik, o adı seçənin ehtiqadını bildirir. Onun nə qədər bəsirət sahibi olduğunu bildirir. Əslən yəni, bilinir ki bu adam, yəni hansı əqidən sahibdir. Yəni e, məsələn, övladın e, adı onun üçün bir kabıtdır, yəni onun ünvanıdır. Adın da çox vaxt, yəni hədis olmasa da, yəni, arada gələn, gəzən misaldır, e, sahibinə bir pay olur. Deyilir ki, kulli musamman min ismi nisb". Hər bir şəxsin adından bir payı vardır. Buna görədir ki, İbn-i Qaym, rəhimə Allah, Əqsəru səfələti əsməuhum Çox səhil insanlar görsən, görərsən ki, onların adları, onların özlərini münasibdir. Və əqsəru şürofəy vəl-ulyyə əv-əliyyə əsməuhum tunəsibun. Çox şərəfli insanlar, ucu insanlar görsən, görərsən ki, onların adları onlara münasibdir. Buna görə bəzi insanlar bir şəxsi görəndə onun adını fikirləşərdilər. Görərdilər ki, Təsəvvür et etdikləri kimi Yəni onun halını görür Deyir ki, bunun adı filan Çox vadi düzgün çıxar Və haqqan illəli dəsmək Həqiqətən bu adların təsiri vardır Gözəllikdə, çirkinlikdə Yüngüllükdə, yəni ağırlıqda Ona görə hər bir müsəlman Yəni öz evladı üçün Yəni gözəl ad seçməlidir Həm ləfs tərəfdən, həm Məna tərəfdən Sonra bu gözəl adın seçilməsi Nəyə davat edir? Bir neçə mənaya davat edir O dəlalat edir, o atanın, o müsəlman atanın peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yoluna nə qədər bağlı olduğunu bildirir. Və nə qədər o atanın fikrinin, e, yəni salamat olduğunu bildirir. Hə yani görsən ki, adın, yəni çox böyük mənaları var. O bir dərinəcəmdir. Yani, Ona görə hər çi arada gəzən sözlərdən ki, e, min ismikə a'rifu əbek. Mən də sənin adınla atanı tanıyara tanıyaraq. Sənin adınla Yəni, ad e, insanı şəriətə, şəriət ədəblərinə bağlayır və doğulan uşaq, görürsən, mübarək olur, yəni adlandığı şəxsə görə, görürsən, Peyğambərin adı ilə, sarı insanların adı adlanır, yəni, bununla o fəzilətə, yaxud o duaya, onlara tabiçiliyə, yəni müvəffəq olur, bununla fəzilət qazanır. Ona görə həmçinin o sağlı insanların da yəni, adları qorunub saxlanır və bununla da onların silsiləsi bu ümmətdə davam edir. Və həmçinin e, bu belə bir gözəl adlar, görürsən, uşaqda iz, izzət, kəramət yaradır. Görürsən, uşaq böyüyəndən sonra, 5-6 yaşa çatlandan sonra, görürsən, onda sual suallar yaranır və atasından soruşur ki, Ey atacan, neyə görə sən məni belə adlandırdın? Nə üçün mənə bu adı seçdin? Bu adın mənası nədir? Ata əgər gözəl ad seçibsə, sevinç duyur. Əgər yox seçdiyi ad pislirsə, demək, kətinlikdə qalır. Artıq bu zaman o aqanın zəifliyi, aqanın ağılının düşüklüyü ortaya çıxır. Görürsən, aqa ad, at, ad qoymaq, yəni ilk tərbiyyənin ilk anlarındandır. Ad qoymaq öz tərbiyyədəndir. Görürsən, ilk tərbiyyədən aqa, yəni öz ladına düzgün palkar qeyindirmiş onu özünə, yəni layiq şəkildə bir qaba qoymuyub. Yəni, bu da atanın düzgün yoldan ə, yəni çıxmasıdır, yayılmasıdır. Peyğambər sağlam əqiqətən doğru demişdir. Mə min illə yuləq aləl fitrəti təəvəvəhu yuhavudəni Yəni, hər də uşaq fitr dədə də olur. Valideynləri onu yahudləşdirir, ya nasraniləşdirir, ya da məcudləşdirir. Yəni, görsən ki, uşaqların pozulmasının çox vaxt Yəni atla tərəfindən. Yəni ümməl, yəni at, e, yəni o insanın bir qabıdır. Fə ismi təəsirü al-ümmeti fi sulukiha və əxlaqiha alə haddi qolü Nəbi sallallahu əleyhi bu adın da ümmətə təsiri var. Həm əxlaqında, həm tutduğu yolda. Belə bir buyurmuşdur ki, mən sənə fil-İslam sünnətini həsrət et, fələhu əcrüha və əcrü men amilə biha. İslamda gözəl yol qoyarsa, ona qoqulduğu üçün ona üç əcri və ona əməl edənlərin əcri var. Ümumiyyətlə qada keşeyənlərə görə e, yəni yaxşı ad seçmək, övlada yaxşı ad seçilmək şəriəi vaciblərdəndir. Yəni gözəl ad seçdirmək vacibdir. Həmçinin ikinci əsas. Yəni təsmiyəni ad qoymağın vaxtı. Sünnələ gəlmişdir yəni 3 formada. Yəni ad qoymaq təsbiqül məvlid günü və adət ki gün 3-cü günü və 7-ci günü. Yəni məsələ genişdir. Yəni bunlar hər bir gündə qoyma ola, amma daha müstəqil olan, yəni 7-ci gün. Əslində yəni, 3-cü əsas addvarəsində ad qoymaq atana haqqdır. Əvvəl keçdik. Ad qoymaq atanın haqqıdır. Yəni bu barədə heç bir ixtilaf yoxdur e, və ana bu barədə yəni ixtilaf edə bilməz. Əgər ixtilaf yarandısa, yəni haqq atanın. Və buna görə ə valide, anaya, yəni yarışmaz ki, mən yəni, ixtira etsin. Amma yaşqərat edə bilərlər. Yəni razılıqla, yəni ad seçə bilərlər. Necə ki, e, səhabələrinə sadiq olmuşdur. Onlar uşaqlarını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə doğular kimi arz edirdilər. Mən yəni, Peyğəmbər sallallahu onlara ad qoyardı. Və Bu da bildirir ki, ataya vacibdir ki, yəni məşvirətə ərz etsin Yəni uşaq adı qoymaq istəyirsə, onun sünnəni bilən bir adamın yanına, əhli sünnədən olan bir şəxsin yanına Dininə inandırı bir şəxsin yanına apararaq, yəni ona ad seçdirsin ki, yəni o da ə, gözəl ad Uşağı üçün, eluladı üçün gözəl ad seçsin Həmçinin ad bahəsində dördüncü əsas Əsas Əl-Movlu-Yun-Səbu-İlə-Əli-İlə-İlə-Ummi Yəni ə, uşaq öz atasını nisbət uşaq, öz atasına nisbət olunur, atasına Atası, yox, yəni flankəsin oğlu flankəs. Allah qədər Al Quranda buyurur ki, əhsəb surası 5-ci ayədə Udruhum li əbəihim Hu aqsat indallah, onları atalarına çağırın. Yəni flankəsin, oğlu flankəsin yəni bu Allah şəxsində daha düzgündür. Həmçinin, yəni 5-ci asas, yəni xüsnül ixtiyar, gözəl seçim. Ataya vacibdir ki, evladı üçün Həm ləfs, həm içində məna tərəfdən gözəl ad seçsin. Yəni, həm dildə gözəl olsun, həm qulaqlar qabul edən ad olsun və şərəfli bir məna daşısın. Allah-ı səhəbən xalim mədələ kədə alə təhrimliyi və yəni, haramlığı bildirən vəslərdən də uzaq olsun. Yəni, bunun mənası nədir? Yəni, insan öz əvladı üçün yəni, məna və ləfs tərəfdən salamat olan bir ad seçməlidir. Ən əziz qolum hüququl vəlidə al-vəlid an yəxtəlu əm və əmətan kərimə və an yəsmə ism. Deməki, aləla ki, uşağın ata üzərində haqqıdır ki, onun üçün yaxşını seçsin, onun üçün gözəl ad seçsin və həmçində ona ədəb öyrətdir, öyrətsin, ona gözəl ədəb öyrətsin. Sonra bu adların tərtibi 6-cı əsas, fi Adların müstəhəblik və caizlik tərəfindən tərtibi Bunlar təətib Birincisi Abdullah və Abdurrahman'dır. Ən müstəhəbi Abdullah və Abdurrahman'dır. Və hu məhəbbül əsmək ilə Allah. Bunlar ikisi də Allah'a ən seyumlu adlardan biridir. Necə ki, hədisə-hədisi sabit olmuşdur. Və ғeyrimə vədəl-i ictiməl ələ vasıfəl-iqvələ. bundan sonra e, başqa təbidlə gələn adlar. Yəni Abdül, e, Abdülfətəx, Abdülkerim, Abdülrəhim. Bu ikinci gəlir. İkinci Və birinci Abdullah Abdurrahman, sonra başqa təbidlə gələn adlar, Abdulaziz Abdülməlik. Yəni 99-u insan, yəni, elə seçə bilər. Sualar sonra Yəni, ilk, ilk bu adları qoyan Abdülaziz və Abdülməlik, İbn-i Marvan, İbn-i Yəni, Marvan İbn-i oğlanlarıdır. İrafizlər Əməvilərə olan düşmənçiliyənə görə bu adları Yəni götürmürlər Bu da deyil, xalis düşmənçilikdir Bu da deyil, onların adlar barəsində olan şənidir Çünki onlar həmçinin Muaviə, Yezid, Mərvan, Hişəm e, Adını qoymurlar Və həmçinin onlar Abdurrahman adını qoymaqdan da Məhrum olublar Nəyə görə? Çünki Ali radiyallahu anhumun Özürənin adı Abdurrahman Abdurrahman ibni Mülkəm Buna görə onlar həmçinin Abdurrahman adına Ən gözəl adlardan biridir e, Onlar məhrum oldular. Allahın adları təvqifidir. Yəni, insan ödünə çıxarda bilməz. Quran və sünnədə gəlir. Bunlar işləzdir ki, onlar. Və Şeyh İslam imteyim-i deyir ki, Haravi rəhimovullah öz ölkəsində olanlar çoxsunu belə Allahın ad və isfətlərinə adları ilə atanmır ki, yəni, təbidlə, yəni qabağına abd artırmaqla əlavə həmədə olsun ki, müsəlmanların çoxu yəni, ölkənin hər yerlərində, dünyanın hər yerində yəni, bu adları istifadə edirlər. Həm üçüncə sahabələrdən üç yüzə yaxın Abdullah adında Abdullah adında sahabə olur. Hətta birinci Mədinədə doğlanın adını Abdullah qoyurlar. Mühacirlərdən birinci Mədinədə doğlanın adı Abdullah İbn Zübeyir. Və həm üçün üç yaxın adı da Abdullah olur. Üçüncü Yəni, dərəcədə Peyğəmbərlərin adları. Bəli, birinci Abdullah Abdurrahman, sonra o bir adlar, 99-da qədər, və sonra Peyğəmbərlərin adları. Çünki Adəm evladı içərisində onlar ağalardır. Onların əxlaqları, ən şərəflə əxlaqlardır və onların əməlləri, ən təmiz əməllərdir. Yəni, çünki onların adlarını qoymaq, onların vəziflərini və adlarını xatırlardır. Bu üçüncü idan. Hə? Dördüncü Ə, salih insanlar, müsəlmanlardan salih insanlara adlarını qoymaq Xəyək ki, Muğayyir İbni Şuhabə radiyalların əzində gəlmişdir ki Ənəm tən üsləmmunu bi əsmə ənbiyəhum və salihim min, min qabliyum Yəni onlar ə, öz əvvəlki peyğəmbərlərinin və salih insanların adlarını qoyardılar Yəni 4-cü dərəcədə salih insanlar Və peyğəmbər s.a.v sahabələri də yəni, bu ümmətin yəni, salihlərinin başında dururlar Və ham sonra gəlir onlara bu işdə, bu yaxşı işdə tabi olanlar. Hətta görürsən ki, Zübeyrin Əvvam, radiyallahu anhu, 13-19 uşaq olur, hamısını Bədr şəhidlərinin adları ilə adlandırır. Abdullah, Munzir, Urva, Həmzə, Cağfar, Musab, Udayda, Xalid, Umar. Həm bütün bunlar salih insanlardır, şəhid olanlardır, şəhidlərinin öz öz adlarını öz-öz 9-una da şəhid adlarını qoyur. Bəs sonra 97-ci əsas az qoymanın şərtləri və ədəbləri. İnşallah huvası.